Темпераментите. Трета лекция от четвърта година на общ окултен клас, държана на 29 октомври 1924 година. Размишление. Бяха прочетени няколко работи върху темата отличителните черти на физическия и духовния живот. Тема за следния път Най-силното чувство в човешката душа Тази вечер ще ви говоря върху темата Темпераментите на човека. Човек трябва да се проучва така, както сега го намираме а не както е било неговото първоначално състояние. Ние не знаем какво нещо е бил човекът първоначално, ние не знаем какво ще е за в бъдеще. Това са неща, които можем да предполагаме, но ние трябва да проучаваме човека тъй, както го виждаме, както го знаем днес. А знае се, що е човек, понеже всеки от вас е човек и знае нещата по себе си. Някои хора са бързи, вървят по пътя бързо, лесно се движат. Други някои са бавни, едва се движат, глатят се като гемеи. Защо е това различие? Нали и единият, и другият са човеци? Това са малки прояви, но ние ще обърнем внимание на малките прояви. На какво се дължат тези прояви? Защо някой човек върви бързо, а друг полека? Още от старо време, щом някой стане чурбажия в селото, той вече не върви бързо, започва да се движи бавно. Защо? Работите му са уредени вече. Онзи човек пък, на когато работите не са уредени, той върви бързо. Стреми се. И единият, и другият не съзнават, кои са подбудителните причини. Ако попиташ единия, защо върви полека, той ще ти каже. Всички от нашия род вървят така. Дядо ми Брат, дядо ми вървяха така и аз не мога да се отклоня от своя път. Това е в моето естество, в моето разположение. Аз не обичам бързия ход. Ако попиташ другия защо върви бързо, той ще ти каже Аз не обичам да вървя полека. Натурата ми е да вървя бързо. И единият е прав, и другият е прав Още от старо време старите окултисти алхимици са определили четири състояния на материята твърдо, водно въздухообразно и огнено състояние От тези четири състояния те са извадили четири темперамента на човека В сегашната наука като основни, най-важни елементи за живота, определят четири от тях, а именно въглерода, водорода, азота и кислорода. Те не са единствените важни елементи, но те се намират в по-голямо количество в природата. Тези четири елемента Донякъди съответстват на четирите състояния на материята, които старите алхимици определят, както и на четирите темперамента в човека. Те са казвали, че в човешката наука се срещат следните четири темперамента. Сангвинически, холерически, флегматически, някои го наричат меланхолически. И нервен или умствен темперамент. Така са класифицирали старите алхимици темпераментите в човека, но те не са обосновани на строго научни начала. В по-новите времена учените хора на Запад намират, че в човека съществуват само три темперамента, които почиват на три основни системи съществуващи в човешкия организъм. Първата система е тъй наречената жизнена система, в която влизат кръвоносната система, дробовете, стомахът и излезите. От тази жизнена система те са извадили жизнения темперамент или тъй наречения витивен темперамент от латинската дума Витея, което значи живот След това иде костната система с мускулите и лигаментите Тя е динамическа система От тази система се образува двигателният или мотивният темперамент И най-после имаме третия темперамент, наречен умствен или нервен с преобладаващо влияние на мозъка и нервната система. Тъй, че, когато в тялото преобладават силите на ума, на мозъка, преобладава и нервната система. Тогава имаме хора с умствен темперамент, които се занимават с умствен труд. Те се интересуват от умствения свят. Всички онези, О които преобладават силите на стомаха, гърдите и кръвоносните съдове, са хора повече на живота, на удоволствията, на света. Те не обичат тежката работа. Повечето от тях са търговци, дипломати, актьори, а някои са художници. Хората с мотивния темперамент са най-деятелни. От тях излизат военначалници, генерали, водители на партии и други. От тия три темперамента са произлезли още четири. Първият темперамент е родил други два. От белите дробове се е създал сангвиническият, а от стомаха и жлезите флегматическият темперамент. От мотивният темперамент във връзка с жлъчният темперамент се е създал холерическият. В него преобладаващо влияние имат костите, а до някъде нервната система, черния дроб и жлъчката. От умственият темперамент е произлязал нервният или меланхолическият темперамент, тъй щото има три основни темперамента и четири производни. В най-ново време обаче науката приема седем темперамента в човека, които отговарят на седемте системи в него. Мозъчна, мускулна, дихателна, кръвоносна, хранителна, очистителна и чувствителна. Във всеки темперамент преобладават известни качества от материята. Споменах, че материята във физическия свят се среща в четири състояния, които понякога се проявяват в човешките темпераменти. Първият темперамент, сангвиническият, е наречен още въздухообразен. Нека химиците кажат, кои са важните свойства на въздуха. Отговор: Той е въздухообразна смес, която се състои главно от азот и кислород. В него влизат всички онези вещества, на които е свойствено разширението. Вследствие на това, унези хора, които имат сангвинически темперамент, имат свойството да се разширяват силно. В техните мисли, чувства и действия има силно разширение. Те са експанзивни, всякога преувеличават нещата. Най-малката радост в тях се изживява силно. Те скачат, радват се като деца. Не минава половин час, след това в тях става смяна. Те са хора, подобни на времето. Ще ги видиш радостни, скръбни, след това грамотевици, прах, всичко се сменя бързо. Във втория темперамент, тъй наречен флегматически, преобладаващо влияние в него, има водата. Понеже водата не е тъй подвижна, както въздухът, хората с такъв темперамент също така не са много подвижни. Водата е подвижна само когато има наклон. Тези хора се отличават със студенина и мудност. В тях преобладава водното състояние. Изобщо те обичат жидките, течните вещества. Хора с такъв темперамент са хладнокръвни, самообладанието е силно развито в тях. Някои от тях са много мързеливи. За такива хора турците казват, и светът да изгори, те не искат да знаят. Турците имат много анекдоти за тях. В Цареград имало много такива хора с този темперамент, наречени тембели които били на разноски на султана, той се грижал за прехраната им. Обаче в скоро време се наплодили толкова много тембели, че султанът се видял в чудо. Извиква своя везир и го пита, «Как да се освободим от тези хора, които не са толкова умни, а съставляват товар за хазната?» Везирът отговорил, «Ще запалим тембел хането. Да гори, и колкото души от тях останат в това време, когато гори, те са истинските темпели, За тях ще оставим известен приход. Тие от тях, които избягат, ще пратим на работа. И действително, запалили тембел хането, всички се разбягали с изключение на двама. Единият от тях казва на другия. «Хайде да бягаме, тембел хането гори!» Другият му отговаря. «Как не те мързи да говориш!» От една страна, това хладно кръве е добро нещо. Така поступайте и вие. Като ви дойде някоя беля, кажете на този, който ви говори. «Как не те мързи да говориш!» Иначе онзи, който иска да урегулира своят темперамент. Трябва да научи свойствата на водата. Главните съставни елементи на водата са водород и кислород. Третият темперамент е холерическият, дето преобладаващо влияние имат жлъчката, черния дроб, нервната система и костите. Хора с такъв темперамент по някой път са високи, с черни коси. Много енергични, изобщо динамически. В тях преобладава въглеродът. Значи има натрупване на въглеродни вещества, които като се запалят предизвикват пожар. Човек трябва да пази да не се запалят тия вещества. Тези горителни материали са като сухи клечки. Запалят ли се? Трябва да стоиш далече. Най-после иде меланхолическият темперамент с преобладаващо влияние на нервната система. В него има огън. Хората с такъв темперамент са в постоянни вътрешни безпокойствия. Вътрешните процеси не стават правилно в тях, вследствие на което се образува повече топлина. В този темперамент няма достатъчно азот, който да регулира горенето. Някой казват, че азотът спира живота. Не, азотът регулира горенето. Той не дава възможност да се прояви животът изведнъж. Ако животът се прояви изведнъж, човек бързо ще се изтощи. Затова живота трябва да се проявява постепенно. Да допуснем, че във вашето естество се набират повече динамически сили. Какво става? Явява се значи повече кислород, който усилва диателността, усилва живота и човек става активен в своите мисли, желания и действия. Той скача, радва се, но тази радост е преходна. Тази радост е както когато някой човек пие немалко винце или спечели пари. Тук азотът е необходим като регулатор. Меланхолията се явява у хора, които имат чрезмерни желания. Крайно меланхоличните хора са крайно амбициозни. Те са меланхолични, защото желанията им не могат да се осъществят. Например, у някои хора се явява желание да станат светии. Това не е желание на душата им, а желание да блеснат пред хората. Това не е онзи вътрешен огън на душата. Не е онзи божествен огън, който произлиза от дълбочината на съзнанието. От някакво убеждение. Аз различавам в света два вида огън. Като се запалиш от единия огън, гориш и изгареш. А като се запалиш от другия, гориш и не изгареш. Например, тази вътрешна топлина, която е у нас и от която не се изгаря. Тя е естествената топлина на организма ни. 36-37 градуса, която придава една приятност. Докато сме в здравословно състояние, тази топлина е приятна. Но щом се набират в нас ненужни енергии, явява се една неестествена топлина, при която се започва химически реакции явяват се възпаление, при което Температурата се повишава на 40-41 градуса, става триене между клетките и нервната система се разстройва. Тоест, у нези съдове, които служат в организма като проводници на живота, се блокират, задушават и ние казваме, че тия хора умират от задушаване. При това задушаване става едно напрежение в нервната система и човек умира. За това най-първо се изисква човек да се изпути, за да се отворят тия съдове и така той да се спаси. Само чрез изпутяване тялото ще дойде в своето естествено състояние. Сега мнозина от вас искат да урегулират живота си и казват Господ ще уреди всичко. Не само, че Господ ще уреди всичко, но Той е уредил всичко. Господ няма да ходи по нашите умове. Какво мислим ние е едно нещо, а какво мисли Господ това е друго нещо. Ние, които сме дошли на земята като ученици, да ходим по ума на Бога, ще изпълняваме Неговите закони. Тези закони няма да се изменят заради нас. Ние мислим, че тези закони могат да се изменят заради нас. Но не е така. И затова виждаме, че понякога те носят за нас нещо добро, а понякога зло. Когато сме в хармония с тях, носят нещо добро когато сме в разрез с тях, носят нещо лошо за нас. Следователно, всеки ще има в организма си толкова кислород, колкото е необходимо за горението. Толкова азот, колкото е необходимо за урегулиране на живота. Толкова въглерод, колкото е необходимо за гориво на организма. И толкова водород, Колкото е необходимо за влага на организма. Значи няма да желаете повече земя, нито повече ниви, нито повече жито. Така е за унези, които разбират живота. Ние говорим сега за ученика, който разбира живота, защото всяка една идея, всяка една мисъл в духовния свят има своя тежест и може да се претегли. Всяка ваша мисъл, за която вие мислите, че е без тежест, при уния чувствителни везни, тя може да се претегли. Има своя специфична тежест. Ако имате една любовна мисъл, и тя си има своя тежест, защото и силите могат да се теглят. Могат да се определят и качествата на силите които действат в мислите. Та каквото чувство, каквато мисъл и да имате, те се определят според действащите в тях сили. Казвате, мисълта е нищо. Не, не, не е нищо. Тя има динамическа сила, има тежест, има известно съотношение. Мисълта може да действа равномерно, без да става каквато и да е експлозия. Има мисли, които могат да предизвикат експлозия. Ако в някоя ваша мисъл се изгуби азотът, тя става взривна. Азотът е, който урегулира силите на мисълта и на живота. Това не е според сегашната химия, но според старите алхимици, които смятат азота, за един от най-старите елементи, от най-уравновесените. Затова в него няма тези преходни състояния, както в другите елементи. Той е много консервативен. В него нещата стават систематично, плавно. Той регулира всички други елементи. Казахме, че тази сила, която се съдържа в азота, е свързана с нервната система и с мозъка. Ето защо, щом започне да се намалява или да се губи азотът, в ума на хората се заражда едно безпокойствие. Това, че някои хора полудяват или получават апоплектически удари, се дължи на липсата на азот, на липса на неговите сили в мозъчното вещество, вследствие на което се изгубва равновесието на организма. Щом се изгуби равновесието, кръвообращението вече не става правилно в мозъка и явява се прилив на повече кръв в главата, която кръв, като не може да се оттегли назад, блокира известни центрове на мозъка, предизвиква удар и тия блокирани органи се парализират. Та първото важно нещо за вас. Ще знаете, че силата на вашия живот зависи от състоянието на вашия мозък. Не е важно какво е състоянието на външния свят. Важно е състоянието на вашия мозък. От него зависи вашето бъдеще. Вие ще ме възразите, не от моя дух зависи моят живот. Добре, но твоят дух може да се прояви само чрез твоите здрави ръце и крака. Ако се отрежат ръцете и краката ти, какво ще остане? Първият орган, чрез който може да се прояви човешкият дух, това е мозъкът. Следователно. Вие ще пазите този единствен орган, чрез който може да се проявявате. Няма да излизате от него. Няма да го залагате никъде. Няма да разрушавате той, красивото в мозъка си. Например, имате едно гневно състояние. Казвате, какво от това, че съм гневен? Да, но за душите във вас става силно прииждане на кръв. Вие силно се зачервявате. Штом придойде толкова много кръв в мозъка, събуждат се известни разрушителни сили и тогава виждаме много хора в такова гневно състояние да чупят прозорци, да блъскат врати и като изразходват тази енергия, казват: Аз съм малко нервен, малко съм възбуден. Не. Ти си допуснал да се прояви в тебе един разрушителен център. Така е и във време на война. Като се възбуди един разрушителен център, става търкане между въглеродните частици и те се запалват. Така се образува в организма това неестествено горене. Зато и когато човек се разгневи, усеща някакъв огън на сърцето си. Не мислете, че с тези разгнивявания, викания, вие ще оправите живота. Вие имате един слуга, когато биете, карате му се, заплашвате го, но един ден и той ще стане умен като вас и ще ви набие. Бащата може да бие детето си и то да плаче, но един ден то ще стане голям момък и няма да плаче вече. Аз виждам, някое малко дете е пораснало, станало е момък на 25 години. Хване баща си, поразтърси го малко и му казва. Татко, я седни тук. Бащата сяда. Синът му казва. Светът не се управлява с сила, но сум. Аз не съм го ведо да ме биеш. Кажи ми с думи. Ще те разбира а не да ме налагаш стояга. Ще ме извиниш, но ти трябва да измениш правилата, законите на своята държава, на своята камера. Ти ще прокараш малко по-миролюбиви закони. Синът си извоюва правата, а мъжът казва на жена си. Бабо, нашия син не се покорява както по-рано. Няма да бъде по-старъл му вече. Днес ме хвана, разтърсиме малко. Разтърсили го. Писанието казва, Когото Бог обича, наказва го. Наказанието има смисъл. Бог наказва само разумните хора. Безумните никога не наказва. Безумните хора ги тъпчат само. Нищо повече. Може да се наказва само умният човек. Казвам, в тия състояния, вие трябва да определите какъв темперамент сте, какви вещества преобладават у вас. Ако преобладава въглеродът, вие ще имате лъмтеж към материалния свят. Вие ще имате чрезмерни желания. И много материя натрупана, но трябва да знаете, че това е едно неестествено състояние. Ако не се пазите, няма да си мине дълго време и знаете ли какво ще стане с вас? Благоутробието ви ще изкочи, гърдите ви ще изпъкнат, навсякъде ще имате натрупване, отлагане на материя и ще бъдете като някое прасе. Всички ще мислят за вас, че сте много разположени, но това не е нищо друго, освен натрупване на излишни материали. Но виждаш, дойде след време някоя болест, смъкнала този човек. Пълните хора изобщо не могат да издържат. Слабите хора издържат повече. Пълните хора не могат да издържат и в духовно отношение, защото духовният живот, в който сте влезли, изисква един уравновесен организъм с един мозък от най-фина, еластична, пъргава материя, издръжлив на всички напори в живота. Същевременно се изисква една отлична дихателна система. Един стомах, който да функционира правилно, да приема малко храна, която да обработва и да използва правилно. И най-после костите и мускулите му да бъдат така подвижни, че да свършват всяка работа с най-малко разноски. Ние, съвременните хора, които не разбираме този закон, работим много. Някой казва, аз днес работих 12 часа. Да се работи 12 часа, това е заблуждение. Тази работа за 12 часа всъщност е работа само за 3 часа. Но като работиш при неразположение на духа, разбира се, че ще работиш много. Онзи коряч шие нещо, развали го, шие разпаре. Шие разпаря и най-после казва Тези дрехи ги работих цели три дни, скъпо струват тия три дни. Да, при неразположение на духа работите се осложняват. Това е при писане на поезия и при свирене. При всички работи изобщо така не се успява. Ние сега сме направили живота си нехармоничен, Вследствие на тази дисхармония, която съществува вътре в нас. Дойде някой, казва Аз съм хладнокръвен човек. Какво подразбира той под хладнокръвие? Хладнокръвният човек е синоним на разумният човек. В какъв смисъл? Разумният човек не може да се изненада от нищо. Той е предвидлив във всички случаи. Разумният човек, ако е земеделец, няма да остави житото си неотъпкано, неуженато. Сега ще направя едно малко сравнение, да видите как разните хора правят погрешки. Някой запитва, Ами ми не трябва ли да имаме едно малко удоволствие в живота си? Аз обяснявам това последния начин. Представете си двама слуги, които живеят при един много добър господар, който им има пълно доверие. Те много се обичат. Праща ги господарят им на нивата да урат, но целият ден те си говорят за любов и не урат. Нивата остава неразорана. Връщат се от дома си, господарят ги пита, изорахте ли нивата? Изорахме Господарят не проверява, вярва им. На другия ден той ги праща да посеят нивата. Отиват те, но целият ден пак си говорят за любов. Връщат се. Посяхте ли нивата? Посяхме я. Нищо не са посели, цял ден са се разговаряли. После ги праща да я оплевят. След време да я поженат, но те си приказвали пак за любов. Нищо не е работили. Уженахте ли житото? Уженахме го. Не, нищо не са направили те. Най-после някои казват, Нас не ни трябват тия работи. Ние и без хляб можем. Добре, дайте ми пример, дето някои духовни хора могат да живеят 80 дни без хляб. Вие казвате, Христос е прекарал 40 дни пост. Оставете Христа. Покажете ми някои духовни хора, които да са гладували толкова време и да не ослабнат, да останат пак здрави. С червени лица, каквито са били по-рано. Значи Бог е създал човека така, че трябва да яде, защото яденето има смисъл. Яденето е любов. Когато човек яде, без да разбира смисъла на яденето, той върши престъпление. Някой казват, трябва да се яде много. Колко трябва да се яде? Един чувал ли? Един слон изяжда пет крениорис. Смята ли, ли сте, какво е отношението по тижина между слона и човека? Кажете ми тогава, какво е отношението между храната на слона и на човека, като имате предвид тяхната тежест? Някой поддържат, че ние трябва да едем много. Хубаво, колко хиляди мухи могат да се нахранят с един човешки обяд? Аз мисля, че с този обяд ще се нахранят повече от 200 хиляди мухи и пак ще остане нещо от яденето. Питам тогава, коя е нормата, която определя кой колко трябва да еде? Ако се съберат слонът, човекът, мухата и пчелата, по колко трябва да еде всеки от тях? Определено е колко трябва да еде един човек. Сегашните учени хора са определили каква храна и по колко храна трябва да се еде от тази или от онази за да се навакса еди коя си изгубена енергия. Ако то е вярно, добре е тогава. Питам, у нези млекопитаящи, които пасат само трева, и онези животни, които живеят на север и се хранят пак само с трева, де намират различните елементи, необходими за организма си. Значи, в тревата се намират всички необходими елементи за поддържане на организма. Ако ние знаехме как да употребяваме храната, нямаше да ни трябва абсолютно никаква друга храна, освен житото. За да знаеш как да се храниш с жито, трябва да знаеш как да изменяш своите състояния. Като се храниш всеки ден с жито, няма да имаш едно и също състояние. Като променеш своето състояние, ти ще привличаш всички от тези елементи, които се съдържат в житото. Да допуснем, че искаш да извлечеш елементи за ума си. Какво ще направиш? Ще впрегнеш азотните вещества на работа, като мислиш постоянно за духовния свят, за Бога. На Само така ще извлечеш тия необходими за теб елементи от житото, които Слънцето е вложило в него. Ако искаш да извлечеш енергия за чувствата си, за сърцето си, ще впрегнеш кислородена работа. Защо? Защото в дробовете при процеса на дишането се образува това приятно горение. Не се тревожете, но в на работа в себе си тези благородни чувства, които могат да ви повдигнат. Ще мислите, че всичко света е хармония, че всичко, което става, е хармонично. И в болести, и в страдания, и в смърт, и в земетресения, във всичко ще виждате Божията любов. Като разглеждате нещата така, не може да не извлечете от джитото всички онези елементи, необходими за вашите чувства. Онзи човек, който разсъждава защо Господ създаде света така, а не иначе, той е анормален. Нищо повече. Следователно, ние няма да изучаваме света неговата анормалност, а ще го изучаваме в неговото естествено и божествено състояние. Анормалното състояние е лакомията на човешкия живот. Ние се стремим към повече живот, а същевременно изгубваме и този, който имаме. Онзи, който изисква много живот, изгубва и малкия си живот. Аз съм наблюдавал тия неща, следил съм и тяхната статистика. Колко случаи съм наблюдавал в живота. Един господин от Чумен казваше, аз че живея 200 години. Този човек умря след две години. Животът не седи в лакомията. За да запазиш живота си, трябва да си благодарен на малкия живот, който имаш. Животът седи в първишния живот на клетките. Клетките в човешкия организъм не умират. Той умира, а те си отиват на своето място. Когато човек умре, клетките от неговото тяло започват да живеят своя първичен живот. Същото е и с нашите чувства. И теософите прокарват една подобна теория, че човекът може да умре. Т.е. може да умре неговото схващане за нещата, но неговите чувства постоянно продължават живота си, защото чувствата на човека съставляват неговия живот. Докато човек контролира всички свои клетки, той живее, но когато загуби този контрол, в него се започва обратен процес. Та когато казваме, че трябва да живеем един чист и свят живот, подразбираме онзи правилен живот, онези правилни мисли. Ако искате да живеете в духовния свят, темпераментите си и там ще носите. Не мислете, че там няма темпераменти, че там няма особени състояния, тъй ще може да се освободите от тях. В духовния свят ще има още по-фини състояния на човешкия дух. Изобщо, много окултисти твърдят, че в духовния свят има еднообразие. Не, те не са ходили в духовния свят да видят, че там има разнообразие, хиляди пъти по-голямо от това на земята. Ако един човек от този свят отиде в онзи, той няма да види разнообразието, а еднообразието. Как си представяте духовния свят? Аз съм говорил с много стари българи. Питал съм ги как си го представят. Те си го представят като свят на абсолютно мълчание, дето всички хора седят и мълчат и всяка душа си мисли за себе си, за онова, което е правила в живота си, което е изпатила. Не е така. Това са анормални схващания на един физически живот, схващания на един болезнен свят. На същото основание, много религиозни, духовни хора до известно време мислят, че всички хора са добри, но щом заболеят, мислят, че всички хора са лоши. И едното и другото състояние не е вярно. Добри хора са само разумните, а лоши хора са само безумните. Това зависи от състоянието ти. Как ще поступиш? Ако аз увредя интереса на своя ближен, аз ще пострадам. Няма да страдат другите. Ако дясната ми река не може да познае, че има отношение към лявата и вземе един нож и я мушне, няма ли и тя да почувства болка? И лявата ръка ще почувства болка, и дясната ръка ще почувства болка. Някой казва за някого, аз ще му направя нещо лошо, ще му напакостя. Добре, след като го мушнеш, след като му направиш някаква пакост и ти ще я почувстваш, ще разбереш, че си свързан с него. Ти ще почувстваш, че не трябва да нарушаваш Божия закон. И тъй. Темпераментите са свързани с по-важните елементи. Азотът, например, е регулаторът в живота. Сангвиническият темперамент ни доставя унази плена, която е необходима за растението на нашия живот. Витивният темперамент е необходим за нарастване на корените, за тяхното засилване. А холерическият темперамент представлява унези динамически сили, вятър, дъжд, бури, необходими да разклащат растението, защото ако не се разклащат, соковете не могат да текат правилно отдолу нагоре. Промените, които стават в природата, съдействат за развитието на растенията, имат предвид цялото растително царство. Следователно, всички страдания са необходими за разтърсването на вашия организъм. Някой пита, защо ми дойде това разтърсване? То е необходимо за разпращане на всички елементи из организма ви. И действително, след като сте страдали морално, вие се усещате обновени. Даже и след като сте боледували известно време физически, вие пак се усещате обновени. И тъй, физическите болести и моралните страдания в човека, това са все упражнения на холерическия темперамент в живота ви. Някой път, когато трябва да ослабнете, когато вашето благоутробие трябва да спадне, това показва, че водата във вашия организъм трябва да отиде от едно място на друго. Тази енергия да се трансформира. Следователно, никакъв излишък от енергия не трябва да има във вашия организъм. Трябва да има точно толкова енергия, колкото е потребно. Излишната енергия трябва да се върне в природата. Изобщо, природата не търпи абсолютно никакъв излишък в организмите и всички страдания на съвременните хора се дължат все на тия излишъци, все на неразбирането на живота. Вие казвате, ами нали трябва да се погрижим за себе си? Трябва, но как? Как се грижат пчелите за себе си? Пчелите... След като влязат в един кошер, започват да си приготовляват мед толкова, колкото им трябва за презимата. На 50 хиляди пчели, например, колко мед им трябва? Най-много 30 кг. Толкова се приготвят те и напролет, когато цъфтят цветята, те отново си събират мед. Добре, ако това е вярно за пчелите, то и ние като в един кошер колко мед, колко бюджет не трябва за през годината. И пчелите знаят този закон. Ако вие турите в един кошер много рамки, те ще напълнят само толкова, колкото годината позволява. Същото е за човека. Всеки човек трябва да събере не толкова, колкото иска, но колкото позволява годината. Следователно, ако ти искаш нещо повече, трябва да видим колко позволява твой бюджет. Колко ти е определил той. Някой има 500 лева, друг 1000 лева, трети 2000 лева. Толкова е техния бюджет. А други имат 10 000, 20 000, 500 000 лева. Но и първите не живеят ли? Живеят. Но българите казват, че сиромахът живеел кучешки живот. Добре, ами ако богатият краде и живее с кражби, този живот не е ли кучешки? Казват, че сиромахът се мъчи. Да, ако сиромахът се мъчи, лошо е. Но ако сиромахът живее по Бога, животът му е блажен. Ако пък богатият при своето богатство не живее по Бога, тогава и той се мъчи. И неговият живот е неестествен. Следователно, ние трябва да се стремим към онзи вътрешен, божествен живот, да знаем нормата на нещата. В нас има една определена норма, която регулира отношенията в живота. Аз съм правил различни опити, които са ми убедили в това. Отивам при някой търговец да си купя някакъв плат. Питам го, колко струва този плат? Толкова. Дам му колкото иска и не правя никакъв въпрос повече. Отивам при втори търговец. Купувам и от него плат, като му плащам два пъти повече, отколкото струва платът. Аз съм проверил, зная колко е истинската стойност на плата и ако струва 200 лева, давам на търговеца 400 лева. Той казва: Господине, много ми давате, платът не струва толкова. Взема точно колкото струва платът и ми връща останалите пари. Вие казвате, Ама този човек може да ви излъжи. Не, всички хора не лъжат. Щом вляза в един дюкян и искам да изхитря търговеца и започвам да се пазаря с него, той хваща мисълта ми и си казва, чакай и аз ще те излъжа. Ти трябва да влезеш в такъв дюкян, дето търговецът има темперамент, съответстваш на твоя. Ще кажете... Как ще познае в кой дюкян да вляза? Като вървиш, нещо вътре в тебе ще ти каже Влез в този дюкян Като влезеш в този докян, ще усетиш едно приятно разположение Влез в този докян, който ти се посочва Глава няма да ти боли Излезеш ли да си купуваш плат, но нямаш вътрешно разположение Вслушай се в себе си ще чуеш, че нещо вътре в теб ти казва. Върви си в къщи, не купувай нищо сега. Искаш да си купиш яйца. Нещо ти казва. Тези яйца не са за тебе. Не ти трябват сега. Чуеш ли този глас? Върни се. Друг ден имаш разположение. Купи ти яйца за себе си. Всеки ден ти ще опитваш този божествен закон. Ако хората го спазваха, добре щеше да им бъде. За всеки ден има определено меню, кой какво ще яде. Днес и е определено за тебе картофи. Утре баница, после месо, след това варено жито, яйца, или каквото и да е друго. А сега, ние сами си нареждаме менюто. Ти станеш сутринта и казваш на жена си. Жена, ето какво ще наготвиш днес. И започваш да изреждаш. Не, ти ще кажеш на жена си. Каквото меню ми е определено за днес отгоре, това ще сготвиш. Тогава жената ще си помоли на Господа. Ще каже. Господи, кажи ми, какво меню си определил за днес? Това е новата философия на живота. Дойдем ли до това положение, ние ще имаме общение с много поучени същества от нас, които са преживели нашите състояния и са дошли до едно по-високо разбиране на живота. Те разбират безсмъртието, и ще ни въведат в един прав път. Сегашните хора желаят това нещо, но като не разбират езика на тия същества, правят грешки, правят криви преводи и вследствие на това страдат. За това трябва нещата да се проверяват. Ти четеш едно съчинение. Ще провериш в себе си, доколко са истинни тия положения, които се прокарват в него. Ти имаш възможност да провериш това интуитивно. Интуицията проверява нещата моментално, а умът действа във време и пространство. Та аз се спирам върху този въпрос именно, защото някои казват, че това или е вярно, или не е вярно. Не, аз казвам, че светът, в който живеем, е разумен. Той не е двусмислен свят. Нещата в него са точно определени. Какво нещо е духовният свят? По какво се различава от физическия? Какви същества има в него? Аз ще ви кажа. В духовния свят има фонографи, заведени да свирят. И тък му минаваш покрай някой фонограф, чуваш да ти пее. Парице, парице, всесилна царице. Ти мислиш, че някой поет пее. Вървиш по-нататък, виждаш, че едно същество се разхожда, замислено в себе си. И ти казваш, видях едно духовно същество. Не, това не е никакво духовно същество. Това е само една мисъл форма в духовния свят. Ти прочетеш някъде една мисъл и си казваш. Тъй казва този ангел. Не, това не е никакъв ангел. Това е само обявлението на някоя мисъл. Най-после ти ще влезеш още по-навътре в духовния свят и действително ще видиш някое разумно същество, което... Ако го запиташ как трябва да се живее, няма да ти отговори двусмислено, но ще ти отговори прямо на въпроса. И като се върнеш от този свят в физическия, ще видиш, че всичко, което ти е казал, това същество, излиза точно така, без никакво изключение. Ако ти си се пренесал и си останал за по-дълго време в духовния свят... Това същество ще ти каже. Ти трябва да се върнеш вече в твоя свят, защото около тялото ти са събрани много хора и ако не се върнеш, ще те погребат. Ти ще видиш прилеглото си майка си, баща си, братци. Ти след една година ще поступиш в училище, ще свършиш гимназия успешно. После ще поступиш в университет. И него ще свършиш успешно. И най-после ще станеш писател. Туи същество определя цялата програма на живота ти. Ако всичко това се сбъдне, питам, има ли в какво да се съмняваш? Но ако Туи същество ти каже много работи и нищо от тях не се сбъдне, или се сбъдне само една стотна от всичко, ще трябва да се пазиш. Мнозина от вас имат такива шепнения и казват Духът ми говори отвътре. Че кому не говорят отвътре? Всеки апаш може да ти каже, иди, открадни това нещо. Някой казва, Учителя ми каза да напиша това. Че и някой писател може да ти каже, Духът ми каза да напиша тази работа. Много духове може да ви говорят, но кой е истинският дух? Това е въпросът. Вие излагате името Божие на позор. Не излагайте името Божие. Не го излагайте. Не излагайте духа. Онзи, който говори с духовния свят, трябва да познава поне едно интелигентно същество. Трябва да чува гласа му, да познава лицето му. То ще си яви материализирано пред тебе и ясно ще ти говори, а не двусмислено. Някой те пита, ама ти видя ли го? Не, гласа му чух. Че кой не го чува? Вечерно време спиш и някой ти вика, Иване... Иване, станеш, никого не виждаш, никого не чуваш, а българинът казва, не се обиждай на такъв глас. Това са хора от улицата, които ти викат. Та казвам, като ученици на окултната школа не трябва да бъдете лековерни хора. Не казвам безверници но искам да бъдете любители на великата Божия истина и да не допущате в сърцата си никаква измама. Някой път една измама може да влезе несъзнателно, нищо от това, но гледайте съзнателно да не допущате никаква измама, никаква лъжа. При вас може да премине някоя невярна мисъл, но докато нея проверите веднъж, Дваш, не и давайте ход. Ами че ако аз ви дам две съвремени бомби и ви кажа, занесете тия бомби в кои си къщи и ги запалете, ще видите каква хубава миризма измаймат те. Трябва ли да изпълните тази моя заповед безогледно? Влезете в къщата на Драган Стоянов, поставите някъде тази бомба, запалите я и си излезете. Отидете на друго място. Поставите втората бомба някъде, запалите я и си излезете. Изпълните заповедта. Да, но след 20 минути тези бомби експлодират. Питам, как ще се оправдаете? Ще кажете, такава била волята Божия? Не е била такава волята Божия. Такава е нашата неразумна воля. Волята Божия е да мислим разумно, да чувстваме разумно и да действаме разумно. Първото нещо. Ще се пазите от заблуждения. Искам всички да бъдете самостоятелни, но да не казвате, че и сами можете да направите всичко. Действайте сами, но времено ще употребявате вашия ум, вашето сърце и вашата воля. Чрез тях ще урегулирате вашия темперамент, вашия стомах, вашата нервна система, вашето кръвообращение, вашата костна система, за да бъдете един здрав човек, способен за живота, а не човек истерик, който да се заблуждава от всичко мимолетно минало край него. Ако ви дойде някоя болест, няма да се плашите от нея. Защо някои пострадват? Защото не изпълняват. На мнозина от вас съм давал известни съвети, как да се лекуват. Казвам им, тъй и тъй ще поступите. Те, след като вземат моите съвети, Отиват още при десетина души да се съветват как да постъпят. Положението им се флуши и като дойдат до умиране, викат ме, молят се. Учителю, спаси ме, аз и думът ми ще повярваме. Не, това е един изпит за тебе. Ти сам ще опиташ силата си. Между тебе и Бога няма да викаш никого. Кажи си, между Бога и себе си не пущам никого. Ако е да умра, никого няма да викам. Към никакъв лекар няма да се обръщам. Що ме да умра и без лекар ще умра? Ако Господ ми каже да умра, ще умра. Нищо повече. Ако Господ ми каже да повикам, еди кой си лекар, то е друг въпрос. Но ако не ми каже, никакъв лекар не ми е нужен. Някои едва се разболеят, казват, викайте, еди кой си лекар, еди кой си свещеник, еди кой си пророк. Това може да е един изпит за тебе. Затова ти ще се поставиш така, че между тебе и Бога ще се образува една непоколебима връзка и ще кажеш... Господи, нека Твоята воля да действа върху мене, аз ще изпълня волята Ти. Казвам, мнозина от вас боледувате, защото сте страхливи. Най-малката болест, треска, хрема или каква е да е друга, ви плаши. Знаете обаче, че ако се натрупа у вас повече въглерод, например, Отколкото от другите елементи, у вас ще се яви един вид болест. Ако се натрупа повече азот, ще се яви друг вид болест. От натрупването на известни вредни вещества в човешкия организъм се раждат хиляди болести. Следователно, никакъв излишък не трябва да остава във вашия организъм. Всичко онова, което употребявате, вие трябва да го проверявате. Избягвайте всякакви недоразумения, всякаква дисхармония между вас. Защо? Защото ако къщата на съседа ми се запали и моята ще се запали, близо е. Вие сте двама души, Живеете заедно, имате еднакви темпераменти, и щом се натрупат въглеродни вещества в единия и той започне да боледува, няма да се мине дълго време и другото ще започне да боледува. Еднообразните вещества носят еднакви резултати. Тия неестествени състояния носят всички нещастия в живота. Вие, като ученици, ще проверявате всичко. Вие искате да прогресирате, но как ще прогресирате с тия знания, които имате? Вие трябва да направите крачка напред. Аз забелязвам в вас един критически дух. За да критикувате когото и да е, трябва да знаете подподителните причини в света. Не критикувайте, но проучвайте всичко, а от чуждите грешки се поучавайте. Аз искам всички да учите. Само така ще се създадат правилни, хармонични отношения помежду ви. Знаете ли какво учене се изисква от вас? Да се запалите от желание да учите. Във вас трябва да си роди дълбоко желание да учите, другоя, че вие ще остареете преждевременно и животът ви ще се обесмисли. Такъв човек, като премине 40-50 годишна възраст, ще каже, аз остарях вече, животът няма смисъл за мене. Не, за човека, за ученика, който учи, няма старост. Старостта, това е една привилегия за човека, да използва своето знание. Младостта е друга привилегия за човека, да използва силата, която Бог е вложил в него. Защото сегашният стар човек, след като се новороди, може да бъде млад. И сегашният млад, като живее дълго време и придобие знания, може да бъде стар. Това са само смени на състояние. Тълнези от вас, които ме разбирате, ако искате да бъдете здрави, използвайте това, което ви казвам. Външните хора започват да не съдят, казват, тези хора взеха заболедуват много. Да, и между вас ще има заболяване, но един на хилядата. Такъв е процентът в околотната школа. Щом има двама, трима, петима, десет, сто души на хилядата, това е един неестествен процес. И тогава, ако заболяваш, ще се запиташ, един от хилядата ли съм аз? Ако си един от хилядата, това е благословение. Но ако не си единият, а от мнозината не пише добро нито за хилядата, нито за тебе, който боледуваш. И тъй. Ув ви трябва да се зароди желанието да бъдете здрави, а когато боледувате, това е по Божествения закон. Само за обмяна. Трябва да турим в себе си мисълта всички да бъдем здрави по ум, по сърце, по воля и по тяло. И когато някои ме питат, трябва ли да викаме лекари, казвам, този въпрос е решен вече. Ако вървите по законите на старата култура, викайте лекари. Но ако вървите по законите на окултната школа, не викайте лекари. Лекарите са изпратени да лекуват света, а за един окултен ученик болестта не е нещо случайно, тя има свое предназначение. Казвам, за себе си, за своята душа, всеки ще търси своя вътрешен лекар. За всички има един вътрешен лекар. Той е лекар над всички лекари. Като намерите този главен лекар, него ще питате кой асистент да викате. Тъй трябва да гледате вие като окултни ученици. Тъй трябва да гледа на въпроса и всеки лекар-окултист. Когато повикат един окултен лекар при някой болен, той трябва да се обърне към Бога и да го запита. Господи, да отида ли при този болен? Има много съвестни лекари, които като ги повикат при някои болни казват Аз не съм разположен, нека дойде друг лекар. Как се повдига авторитетът на един лекар? Когато на 100 души болни лекарът излекува 99, а само един не може. Авторитетът му се повдига. Но ако на 100 души измори 99, а един излекува, авторитетът му се губи. Ако този лекар иска да възстанови авторитета си, трябва да излекува на 100, най-малко 70-80 души. Ако той спазва законите на темпераментите, ще има отлични резултати. Сегашните болести обаче се дължат и на други причини – за които някой път ще спра да ви говоря. Сега той присяване между вас е необходимо. Аз ви казвам, че не е достатъчно само да ме слушате. Тази година се изисква от вас едно микроскопическо приложение. Вие ме слушате само, но с това се излагате. Колкото повече ви говоря, толкова отговорността за вас е по-голяма. За всичко това, което съм ви говорил, невидимия свят изисква поне една хилядна част от него приложение. И ако тази една хилядна част не се приложи, никакво извинение няма. Не искам една стотна, но искам само една хилядна част приложение. Ако приложите само една хилядна част от всичко, което сте чули, тя ще произведе грамадни резултати. Това е най-малкото. Хване ви, например, хрема. Зарадвайте се, че е дошла тази хрема. Направете един малък опит с нея. В деня, в който ви хване хремата, направете едно микроскопическо добро, на най-нещастния човек, когато намерите, и ще видите какво ще стане с хремата. Хване ви главоболе, куримоболе, гърдоболие или каква и да е друга болест. Направете най-микроскопическото добро, и болестта ви ще изчезне. Направете този опит да видите, верен ли е или не. Вие, като заболеете, казвате «Идете, кажете на учителя да се помоли за мен». Знаете ли, на какво приличате вие в този случай? Ще ви приведа един пример из живота. В Америка имало един много духовит проповедник, който тъй проповядвал, че цялата публика се късала от смях. Той разправил един случай от своя живот, като проповедник. Викали го при един много богат човек, член на църквата, който сериозно заболял, искал да си помоли за него. Проповедникът отива при болния и му казва: Не мога да се моля за тебе, ти не си направил никакво добро. Аз не мога да коленича пред Господа за тебе. Няма какво да му кажа. Моля ти се, ще умра? Не. Докато не дадеш нещо за Господа, ако не обещаеш поне половината от имането си, аз не мога да се моля за Тебе. Не мога да коленича на голата земя. Ще дадеш нещо, и то много, за да ми бъде меко, като вълна под коленете. Само така ще мога да докажа на Господа, че този човек е дал нещо. Иначе... Колкото и да се молиш, ще умреш. Казвам, от всинца ви се изисква такава вяра, която и планина да премества. И Христос не казва да имате вяра, голяма като камилски яйца, но казва, ако имате вяра, колкото едно сена наповозранце, и кажете на тази планина да се премести, ще се премести. Той, малкото зрънце, това е една хилядна част, която, ако приложите, ще имате магическа сила и планени ще можете да премествате. Не трябва да бъдете лековерни, но да ходите в живота си с непоколебима, разумна вяра. Тази вечер ще ви дам. Едно правило. С кои хора да дружите и от кои хора да се пазите? Обичайте уния хора, които са много добри и уния, които са много лоши. Те са безопасните хора. Уния пък, които са малко добри и малко лоши. Те са опасни хора, защото като се смеси от доброто малко и от лошото малко, от тях става една каша, една амалгама. Лошият човек поне си казва, да знаеш, аз съм лош, пази се от мене. Онзи пък, който се вие като змия, меси и доброто и лошото, пази се от него. Такива лъщи не приемам в къщата си. Такива ученици в школата не обичам да има. Прямо та трябва да имате в отношенията си. Два вида герой има в света. Ако един човек бъде постоянен в добродетелта, постоянно прави добро, но направи ли една погрешка, има доблестта да я изповяда, това е герой човек. Друг човек, който греши много, но се кае, изповядва се пред Бога и се изправя. И това е герой човек. Онзи човек обаче, който служи и на дявола, и на Бога, той е най-опасен човек. Та да казвам, ще слушате, когато Господ ви говори. Когато Господ говори, той говори едновременно и на ума, и на сърцето, и на волята ви. За всинца ви има опасност да изпаднете в едно вътрешно заблуждение. Казвам, всеки от вас трябва да бъде крепък, силен. Аз искам принципът на любовта да проникне във вас, да бъдете достойни да носите това учение в неговата пълнота. Тайна молитва Мото през цялата седмица Любовта ражда доброто. Доброто носи живот, светлина и свобода за нашите души.